sesionan DJ Barbas Benvinguts al quart capítol de la temporada d'aquest InSession 2010. Comencem un nou programa especial. Avui no tenim seccions, però sí ha un convidat, i valgui la redundància, especial. En breus minuts, en molt poc, no t'ho perdis, DJ Quartz. Em fa gràcia perquè fa temps, ell que havia col·laborat aquí a l'InSession, ell feia un top 15 de dance actual, i deia «Algun dia faràs un top de Remember». El que no sabíem ni ell ni jo és que l'acabaríem fent en el dia d'avui amb els temes que ens havia recomanat en la seva secció fa un parell o tres anys. Sabrem què és de la seva vida professional, aquí no ens posem en la vida personal. Sabrem què fa, què deixa de fer, on punxa, avui DJ4, en un programa molt i molt especial, en aquest incession 2010 -04. Jo sóc DJ Barbas i això és l'Insession. Comencem!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 aquesta és una d'aquelles cançons que agrada o no, a nosaltres ens agrada, i com que també els coneixem, eh? són col·legues i tal, te la punxem. I tal, brothers, amb un tema que ens va recomanar en DJ Jose la setmana passada. Massa petit, sos molt. Okay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 So big at the time It's like a river that's so wide It's what holds you hold. While you sit around Thinking about what you can't change And worrying about All the wrong things Downs flying by Moving so fast You better make it count Cause you can't get it back Sometimes that mountain you've been climbing Is just a grain of sand for forever It's in your hands And when you figure out love is all that matters after all It sure makes everything El que sí que és cert és que és una cançó molt i molt maca. Sou us molt dels Italo Brothers. I bé, ja està tot a punt amb DJ Quatt. Ja el tenim aquí. Fem una pausa i sentim, després de molt de temps, la seva veu. Ai, ai, ai. And when you figure out love, it's all that matters, after all, it's your man.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 InSessions, novetats, entrevistes, col·laboracions, remember. InSessions, un programa presentat per DJ Barbas. InSessions, al magasin dents dels països catalans. InSessions, essència dents. Amics, amigues, arriba el moment de presentar de nou el grande, el padrino, el millore, el, el bèstia. Mastro. Quats, chao Chao a tutti ¿Cómo estás? Parlamo sí, en catalano Bien, doncs estic molt bé i molt content d'estar aquí amb nosaltres a l'InSession, el gran programa de les Terres Catalanes, aquest programa d'Ens, que la veritat és que també portes barbes. Gràcies, gràcies. I, i molt bé, molt bé, la veritat he encantat de compartir una oreta de música i de, ja, i, de, i de recordar vells temps. Gràcies a tu, tu has estat part d'aquest programa, evidentment has col·laborat amb nosaltres durant molt de temps i jo sé que aquest és el teu programa preferit. Bé... Sí, és el meu programa preferit eh, què, què, què has de dir? Ja no? saps el que espero quan acabi el programa I comencem el programa d'avui dedicat a DJ4 amb aquesta Pensaves que sonaria o no? La veritat és que no, no? És l'única cançó que no apuntàvem que sonés Mentiré eh? jo... Que ets púes eh? <laughs> Quina és aquesta? Doncs aquesta cançó, espera't, es deia... Uh... Living in a Dream És la versió Eurodance La meva versió preferida oh, tant, la, meva... la que més sonava aquí La que més sonava i l'única uh -huh. que va sonar aquí <laughs> eh que sí és aquesta la versió De, no és... de fet, l'original era la Italo Dance Amb el son típic Italo I aquesta va ser l'altra versió Correcte. Que m'inspirava Volíem fer de fet, dues versions La Italo i l'aquest la, estil Perquè és un estil del, del tipus Alice DJ Que també ens encantava I, i també va tenir el seu, el seu èxit Ho I, comentem i... de seguida Escoltem aquesta, Living in a Dream presionant DJ Barba. Un tema doncs al que déia és que del que n'havien fet moltíssimes versions, eh? a part d'aquestes dues que abans hem comentat eh, van haver-hi bueno, moltes més És que segur que me'n deixaria alguna jo recordo per exemple i en especial em van agradar molt les del DJ Maratx d'Itàlia sí? amb el seu, m'encantava aquell el sintetitzador gaire tan potent no m'hi ha més això eh? següent, següent era I, i també, que havia sonat i molt també eh? i després també hi ha molt bon record del, de la versió que digui que... I és el directe, eh? de el directe i, tant. Però, bueno, mira. i després també a, a part d'aquesta versió que, es, que ens va agradar molt el, el DJI Maratx de, de fet va ser la primera que vaig punxar en radio, sí? la del DJI Maratx que, que m'ha encantat després també hi, hi havia bueno, van haver-hi moltes més eh, de, de versions d'aquí de, de, de Catalunya d'alguns amics com el Brain Sampler i també de fora d'alguns italians que i, i qui versions. més digue-ho ho, digue -ho. has de dir tio <laughs> Eh, uns que havien estat objecte de moltes bromes no? sí. sobretot bueno, pel primer va. Va. ara sí. He més. sí del DJ Cutrian Dinamico eh? d'Itàlia era cutre el remix? no, eh? doncs justament no era cutre perquè el primer lloc on va sortir editat que va ser a Singapur la primera versió que va sortir editada va ser del DJ Cutrian Dinamico un tema que vas vendre molt bé, tio. Va sonar tot arreu, eh? Ja va sonar, va sortir bé el tema. Va, va sonar per darrere. No aquí, però bé, ja sabem què passen aquí, en aquest país, vull dir. Sí, sí. Però a la resta, a l'Àsia, a Itàlia i a Alemanya, va sortir amb, jo calculem, 5 o 6 recopilatoris. I va anar molt bé, la veritat. El tema n'estic... En, en aquestes coses de la vida que n'estàs orgullós, doncs la veritat és que jo vaig quedar molt content, igual que la, la gent de la web que va col·laborar en aquest tema, en aquest projecte. Sí senyor, dg4.com, avui aquí a l'Insession Ens ho passarem d'allò més bé eh? Això espereu, ja espero Cost, demana Incession. Sí, sí, senyors, esteu escoltant l'Incession. Ara mateix, doncs, DJ Quad, que torna després de molt de temps aquí amb nosaltres. quan de temps feia, eh? que no venies? Doncs mira, dos o eh? tres anys, jo has, diria. Has complert, eh? Jo t'anava al darrere, eh, Quad, ja el Sí, saps, Sempre t'he anat al darrere. Jo, ja, jo volia venir, però és que els dies tenen 24 hores només, i, hòstia... Sí, saps allò de que, no, va, no, un, costa... dia, un dia vindré, un dia vindré, i al final, mira, per què l'hi vaig dir, eh? Perquè si no, al final... Eh? <laughs> Molt bé, DJ4, recordar doncs que va ser un dels grans col·laboradors d'aquest programa eh, cap allà a la cinquena temporada, cinquena, sisena temporada en el qual doncs ens eh, feia un top 15, ens feies eh, 15 cançons, a vegades 15 més 1 15 més 2, sí. 15 més tres ja, perquè era difícil escollet-les. El d'Ens sortia sortia sí, ja no. canyón, eh, abans eh, i DJ4 ens portava abans, les millors cançons de, de cada mes eh, venies cada sí, mes, cada ens feies mes un top. Cada mes venia amb 15 temes, o bé, bueno, com, com dius 15 mes o que sigui, sí, sí. feia un rànquing durant una hora i, i bé, i la cosa era això, i, i crec que es van, es van punxant aquí mol, temes molt bons del moment molts de, de temes els que vas punxar i evidentment escolta, eh, jo em fa gràcia perquè fa temps, bueno, ho hem dit a l'inici del programa eh, et deia, un dia hem de fer una Remember, però és que això no d'avui és una Remember, eh? sí, quasi, ja, quasi una Remember perquè clar, són temes de fa uns 3 anys, esclar no, no és pur de la Remember del, de l'època més mítica però, però al final sí, de fet ho serà Sí, sí, són temes de fa uns quants anyets Avui ens en un total de set No eh? eh. eh. eh, és una pinzellada, digue'ns en dos o tres Mira, espera vaig a mirar la xuleta la No, xuleta, la xuleta, no, no, eh? no, estic, no estic retirat Com ah, va no recordar els temes ja Eh, DJ4, abans eh, Veníem amb el... Jo recordo abans veníem amb, amb el paper, amb el, la fulla acabades eh, a vegades em feia imprimir, eh, el tio sí. El tio em portava Un pendrive i Tu imprimeis-me això, el tio Sí, sí, sí és que... Eh, Eh? Bueno, el paper Navacar, car no? i la sí, tindecaig moment, bueno, mira tu, passat que passava, em vaig anticipar la la crisi en aquells anys, no, sí. I, I recordo no. també que havia de fer dos tres còpies, també tenia madizeca aquí a vegades, sí. eh, i ell doncs també ens volia demanar una còpia de vegades, faig gràcies eh, els, sí, eh, els, els, els els noms, en anglès, eh, sí. deixem. Deixem això. Eh, no, uh, venga, comencem, si et sembla per al número 7, comencem per l'inici de tot. Una de les cançons que ens havia arribat a recomanar que és ni més ni menys que és un tema de Gabri Ponte el, el gran DJ de Torino d'Itàlia, amb la Libertà veieu, és un tema és una mica bastant curiós, perquè és sí. bastant d'estil òpera, sí. ja veuràs que aquests set temes tenen una mica de tot una mica d'Òpera, diferents idiomes ja que també m'has introduït amb el padrino i una mica de tot, ja veuràs, ja veuràs. i el número 1 no el sol perdeu eh? i si, si d'Agostín has portat alguna cosa o què? bé, una pinzellada en un dels temes molt bé en un bootleg en un dels temes que menys, 4 que sí. número 7 Pat, què pensaves? Que no conservava ja. les veus? No, no, veig que ho guardes tot eh? Eh? Aquí ho recordem tots, senyors Top 7 en DJ Quats El magasín d'ens dels països catalans. Aquest tema ansona, eh? Aquest tema va sonar també. Pel nom no no no no no sonava, però ja, és que no és un grup aire conegut. Sí. Només el plugin Smile Again. És un tema jaitalo anglès, no? Ara ja sona tocan a diferents temes. Que maco guera. Que es eh? molt bé i, i, i, bueno, i justament em fa recordar els meus principis AIDNA. Eh? Ah, i Ideena, ja però, ah, però és veritat, un dels primers temes que, que recordo que allà era el número 1 que Quan vaig primera setmana, que vaig començant allà aquest era el tema número 1 Mira de com ha vingut al cap això, eh? i és veritat Ara parlem d'IDN, va Vinga, va Nam DJ Barbas Aquí teníem, doncs, aquest tema, el número 6 d'aquest especial DJ Quats, eh? Avui és un especial DJ Quats, aquí a l'Incession, sí, sí, eh? Doncs, per mi és, bueno, tot un honor. Eh? en volta avui, a DJ Quats. Sí, sí jo estic totalment eh, feliç d'aquí. Eh? Deies uh, que és un tema que havias escoltat a l'IDN, no? Que... Sí, la primera setmana de començar allà el uh -huh. programa, doncs sentir aquest tema em va cridar l'atenció i ara l'he volgut recuperar també perquè, vaja, perquè dins aquest estil és el millor que ha sortit potser els últims anys Sí jo recordo, sempre et deia això és un tema millenium eh? sí, sí, eh? sí, sí, sí, sí. i eren sí. temes que et demanava de tant com els i els me me'ls aportaves, me sí, aportaves. Sí, sí. per exemple també recordo un que es deia Lady que sí, ah, hi ha cap al Tark sí. que... una Koguya, cosa així no no Koguya, Koguya, jo no m'he trepit a dir no el nom eh? havies portat ah, també fè. From, from Teichi to no sé què un tema, Deixi. a ver From Paris to Berlin, versió ah, versió xinès versió xiní, from, eh? from Beijing Espera, era From Taipei <laughs> to Beijing o From Beijing yeah. to Taipei, no sé, una cosa així Vaya tela, tio Eh? Dens, I alguna cosa de Juan Martínez també Juan que... Martínez, que Déu-n'hi-do Aquell moment era quan començava a ser bastant conegut Amor de Verão, per exemple Els inicis el tema... del, del Dens, no? Perquè és un, sí. un tiu que porta temps produint tema... Ja feia de temps, Dens no era... Valencià Però Dens Italià eh, Començava no, no, ja als seus inicis i tu tonta... ens el vas donar a conèixer eh? Ens vaig donar a conèixer, i tant Sí, sí uh, Perquè DJ4, és la pregunta del segles Està retirat o què, Teo? Jo no estic retirat, no? Eh, no, no he necessitat un bastó per pujar a l'escala d'aquí, a l'incession, no. sinó que, eh, a veure, simplement, doncs que, bé, sí que m'he enfocat cap a altres coses, perquè la vida bueno, és molt sí. curta i no, un, un s'ha de també mirar altres coses, però no vol dir això que estigui retirat totalment de la música, perquè segueixo fent coses. Bueno, és important, no? Segueixes a l'IP, no? Ara, divendres, cada divendres de 9 a 11, a la nit, segueixo a l'ItalianDanceNetwork.com, a les sessions que fa ja uns 4 anys que, que estic fent el programa, i n'interrompo de mi. bueno, a estiu paro però segueixo tant allà fent coses és que sobretot el que estic important després coses puntuals, però sobretot això ho segueixo fent, podeu seguir escoltant allà en les sessions i bé, bueno, jo només dir-vos això molt bé, BG4 uh, bueno, M'alegro eh, que segueixis Què tal està funcionant el programa? El programa bé, bé, bé, un públic més internacional per això. Exacte, una ràdio italiana però... de renom eh? Sí, segueix tenint lloc De les poques ràdios que encara segueixen posant dents totes les hores I bé, sí, sí, la cosa va, va, va, bé, va bé I bueno, de va bé, tant, si sí, sí, sí, ja si bolo, no? de tant en tant si se t'adona la cosa ja fas algun bolo De tant en eh? tant, alguna cosa Hosti, El important és mantenir sí. una mica l'esperit musical perquè bueno, és una cosa que jo crec que si a algú li agrada s'ha de seguir i bueno, jo de veritat és que de moment tinc moltes ganes de continuar tot aquest món. Molt bé, doncs el número 5. Bé, que so suposo que us sonarà el Roberto Molinaro. També ens el portaves. Jo et deia també, de tant en tant, deia, quan porta porta'm alguna cosa contundent, no? <laughs> quan veies Molinaro, el canto. Sí, sí, això us agradava molt. Aquells temps que éreu una mica més Érem Diguem la veritat, éram uns pelats. Eh? Sí, sí, a mi feia una mica de Pova venir a aquest programa, eh? perquè... sí. Jo portava el, de, el, pastel, el pastel, i aquí tothom DJ portava la colla de tres de tres aquí. El pastel i després venien els pelats, eh? venien sí, sí, sí. a segona hora alguna entrevista o alguna sessió, algun tio que venia a fer sessió, eh, i DJ Quat allà, què aquí... diran, què diran. No, tampoc això, però, però bueno, mira. Pobre Quat, número 5, doncs, això, això, sí, és... això és, és, una versió de Ameno de Molinaro o sigui, És una, una intro molt, molt potent I ara aviat arribarà el, el to melodic Que tanta gent recordarà Per, per fet... això estem xerrant eh? La gent es pensa sí, sí, que és sí. molt, molt fàcil fer ràdio no? De fet, ara el que estem fent És doncs, esperar doncs, que arribi la melodia no? I no arriba mai, tio eh, No arriba mai no? Dos minuts i 30. Per això t he dit que la mesclessis aquesta 30 segons i, i seguim amb la base eh? bueno, Escoltarem un rato de base doncs, sí, va, Pels amants a la base parei doime que que que que la te do Doncs escoltàvem el número 100 que ens portava a DJ4, que això és divers dimensca. El Ameno de Roberto Molinaro. Pro sí. Productor de Gabri Ponte. Productor, Posarem entre entrecursiva productor de Gabri Ponte. Entrecursiva? <laughs> entrecursiva, <laughs> volia dir entre cometes i al final. Molt bé, um, fem un petit break, va. Uh, explica'm com comença DJ4 per la gent que, que bueno, pels més menuts, no?, que, que no saben doncs qui és DJ4. Com comença la web, suposo. Com comença no? la web, com comences no? general, no? explica una mica, va. Bé, a veure, jo farà qüestió de... O sigui, M'acosta dir això, però farà qüestió d'uns posem-hi 10 anys o 9 anys. Eh, clar, tenia una passió especial per aquest estil musical, que és el L'Italo dens, el dens. i vaig començar a moure'm per fer una pàgina web que fos portal va començar seguint primer geocities.com barra 4 Estava en moda els geocities Igual geocities, que el Fortune eh. City I aquestes, bueno, eh. sí, bueno el disseny... És possible que encara hi hagi alguna pàgina Que es pugui veure pel Google, però no ho mireu Members.chum barra 4 També era típic Després, bueno, què més va passar? Després es va passar ser .tk Que hi havia un país que oferia els dominis gratuïts El país, no sé si era Tocalo, un país de no sé on No sé si era de la deusènia podies agafar el, el, el domini gratuït tu també estàs al cas eh? insession.tk <laughs> de tota la vida eh? no, clar, Xuron era un pas molt important clar, tenir la, sí. la pàgina en allà sense històries al mig, ah no al mig vull dir abans sí, sí. i després ja el següent pas ja ha de ser una mica entre cometes professionalitzar el tema i ja vam passar al dixecuat.com què et va costar al punt com? Em va gustar. Bueno, primer vaig fer-ho per la companyia italiana aquella Aruba. Aruba, eh? Barato. Aruba, que era barato, bonito. Bueno, bonito barato, era, sí. Bonito barato, bueno, i després ja van feru per una altra que era una companyia que també estava bé de preu, una companyia americana, sí. que no me recordo com es deia. Pues bueno, ja de fet està. encara encara el doministan allà, eh? Encara els tens allà, eh? Estan allà. I bueno, després quan va ser el punt com, jo crec que va ser el gran pas endavant. De fet és que això de les webs els primers anys és molt complicat perquè costa molt agafar gent, conèixer gent, roba, mira, base de paciència i constància. Es va incrementant la cosa, vaig anar col·laborant amb gent, gent per com, per exemple, el Cajín, que després van fer el Living Me, el Mr. Brett, el Sergi. Mr. Brett, què se n'ha fet Brett, el senyor Morella, eh? El senyor Era el, el fan de Morella. No ho sé, diuen que el Sergi sap sap que se n'han fet sí? en Sergi em sembla que ell, ell, ho, ell ho podria saber Mira, doncs un dia li demanarem al Cultura Bens és un dels no nostres <laughs> col·laboradors eh? un dia que em faci un especial dj 4 a veure oh, què tal a veure, a veure i després bueno, també la Luna te va col·laborar sí. a eh? bueno, mi que vam anar creixent a la revista, col·laboradors, vam anar aconseguint entrevistes a gent molt important, des del Gabri Pontes Dani Gell, uh, Molinaro vam aconseguir moltes entrevistes a gent important vam tenir un fòrum que crec que va estar molt bé, una comunitat d'ens molt maca i vam introduir coses bastant innovadores, com era, per exemple, un concurs de DJs. Varios, various, cada sis mesos així fèiem un concurs de DJs. Me'n recordo. Jo crec que tu te'n recordes especialment amb molt bon record. T'he de confessar que si estic aquí, en part, tu ets un dels culpables. Bé, no eh? m'agrada des... aquesta paraula tan despectiva, diguem que jo sóc una de les causes... Ets un indeseable, no? Deseable, no? <laughs> <laughs> veritat, Però... És veritat, és els... veritat. Clar, tu, tu m'havies dit una vegada que... No, vas participar en un concurs de DJs. Correcte. Un concurs d'aquestes més llargs, eren diverses fases, votacions... Correcte. Jo compet... liguet, Era com un mundial de futbol i lliguetes... Una lligueta, eren, una... un... eren friquis, eh? Sí, però bueno, Era... déu nhi 25, 25 persones participant. Eren friquis, però 25 persones fent mescles, sessions, sessions i tal, molt Sessions, i bueno, vas passar rodes, perquè fes... en una de les edicions vas guanyar tu. Correcte. I, però va ser una competició una molt, molt, molt... Molt maca. Molt competida, eh? Molt, molt maca. Molt molt bons temes, bueno, molt, molt bons rem mescles, vull dir. Sí, sí, sí, sí, correcte. I, bueno, va ser interessant els aquests anys que va durar això, la gent molt, molt entregada, i, bueno, i de fet l'edicció que has fet tu, no sé si era l'última, que va haver-hi premis i tot. Sí, se'n van fer tres, em penso, no? O, Potser, dos, tres, no sé, tres o, o la quatre. tercera no va acabar al final, no me'n recordo, ja al final ja... <ríe> Espera't, si jo No, no l'última es va... Sí, va fer per, es va fer per votacions al final. Mitja nola al final, no? Alguna sí, cosa? una cosa una mica així, però la, la tercera que vas, que vas guanyar, hi va haver premis, vam col·laborar amb una botiga de Palamós, el Dic Music, em sembla Correcte. que no... Correcte, salutacions en Joan. És una pena, eh? és una que era una botiga molt professional i En Joan i en Marc, Joan sí. i en Marc, havien doncs, participat també amb nosaltres, amb un concurs de disc que havien fet ah, aquí a l'Incession. Concurs de disc de màquina, eh? Ah, bé. I ara també el seu pal. Van també, tenir eh? molt de problemes i van dir, però s'ha uh -huh, acabat, uh -huh. no ho volem més, perquè això dels concursos és un merder, eh? I d'agraïts sí, sí. pocs, pocs. La veritat és que pocs, sí, perquè... sempre hi ha gent que es queixava... T'ediques i... molt de temps i després... Uh, estic d'acord, de eh? però bueno, mira, la qüestió és que la gent participi i hi hagi interacció... Aquest curs va estar, va estar molt bé La veritat és que això dels concursos estic, És una de les coses que estic content Perquè va anar, va anar molt bé I després t'haig de fer concurs de producció Estàs content, contenta, contenta? No m'ha fet gràcia la no, d'estar no, no. Ara ens ve l'atac de riure no. Intentava barbes, barbes no, no, a no. A Ja t'he vist rient I ara, pensat, ja, no I ara jo com miro la cara en quad, tio eh? Bueno, perquè em referia digues a la, la web Digues la veritat Parlava des del punt de vista d'una web vale, vale. No parlava com a persona e, com a Ets web. mascle o femella, quad? Eh? Jo sóc mascle Mascle, Ma. molt, molt, bé, molt bé Però ara parlava com a web Les web a de fet web. són ermofrodites, diria no? però, sí, però clar, sí. són la web bueno, El pas en català és el web jo eh? sí, bueno, sí. no, no ens en anem però, per les branques Doncs, doncs jo recordo doncs, això del, sí, Perdona, això del concurs d'edició de... Se'n va fer diverses edicions També es van fer concursos de produccions sí, De produccions, correcte I aquí a l'Incession, i... no, havies fet diverses Per la dir... web n'havia fet vàries sí. Que es van donar a conèixer gent important Com el Domassi, el Breccio, de Dinamarca o el DJ Dade i sí. fer una, una per aquí, pel programa vam voler fer l'himne del dance l'himne oficial, oficial no? però en format dance, en format dance i, i vam fer, yeah. bueno, que, que triessin no? em penso, o sí, ho van vam fer mal vam la... escollir nosaltres van dona, donar dos tres a capeles, em penso sí. una de Natasha Thomas, i Over Now eh? i l'altra, l'ara Fabian, I Will Love Again i va participar, no me'n recordo quatre persones, tio ser, bueno, 4, però 4, bueno, mira. els quatre eren molt bones ah, oh, i, oh, i tant, havien sonat molt bé uh, jo recordo que les posàvem i i teníem algun seguidor per aquí voltant, i ens deia, tio, esteu posant la mateixa cançó tot el rato? I, ja, però és que això és un concurs de, de produccions, no? Eh? Sí, sí. sí, sí. Bueno, el que va quedar segon a la cella d'en Vigidade d'Itàlia sí. va fer la versió de la Natasha Thomas, que va ser un tema molt bo que ha sonat en discotecas en aquell moment va sonar... Un tema que l'Abel Almena que li, havia punxat. Li, li, havia li, molt, eh? li va agradar molt i és un tema sí, sí, sí, doncs, que sí, va sí. posar... Curiós, eh? Perquè va ser un tema que, bueno, estava molt bé, però... mostra el, el, el nivell que va haver en aquest sí, sí. programa. I el primer va ser el Domàcia, sí, amb la seva versió, que, Ai, va, no, que... potser escoltarem després. No, no. De l'Avui la Vila no? No, no, no. no, no. l'escoltarem. No. El Vui la de la Lara Fabian, que sí, era sí. molt bo. De fet, aquests dos, en aquell moment, aquests dos productors, no eren gaire coneguts, i els anys posteriors, doncs, bueno, van ser bastant importants dins l'escena d'ens. Correcte. Doncs això, sí que has fet coses, eh? Concurs d'edició que es deia que tu eres el culpable, o part d'un dels culpables, <laughs> perquè <laughs> recordo que, no sé si era la primera o la segona edició, que vaig participar, allò que et quedes amb el gossanilla, no? dius, mm, bueno, sí, vull més, no? I, sí, i, i, i és I recordo una de les que les quedaves que també, la segona tarda. T'ajuda també. també a... Sí, tercera seu quarta, penso. Uh -huh. I t'ajuda a superar-te una mica, no? Clar, a fer això és fer-te venir ganes de, de currar-te una mica. I, a més, si a la segona edició regalaves coses, és eh, un premi, <laughs> sí, doncs, home, encara més incentius, no? i jo Va. recordo que a partir d'aquí vaig començar a gravar més sessions i tal i bueno, a partir d'aquí, doncs, gràcies a et això et i animar. gràcies a que la gent també m'ha reconegut no? moltes vegades doncs estem aquí fent, fent, fent incèss doncs eh? me n'alegro, la veritat eh? gràcies, gràcies, la, la funció de la web era social una puncilla que em pots veure, però vaja, sí, justament és això, que buscava a mirar que la gent es volgués superar a si mateixa. Sí, el que... I és una cosa jo crec que sí és molt important en tota la vida, doncs voler sempre ser millor, no? Correcte, i el que deies del fòrum, la veritat és que havies tingut molts de seguidors, bueno, i vas tenir-hi una època. Va haver-hi molta moguda, eh? Va, molta bé. gent, eh? Clar, no, també, molta, això vol dir també, la, molt de merder també alhora. Estaria molt de marro, digues la veritat. Alguna discoteca, eh? però també l'hora amb gent que la fotia merder. Eh? Està. Ara ara està de moda això del, del Facebook, ara està de moda això de que plataforma d'ens a favor de mil·lennium però, perdona, que això no és nou, eh? No, eh? No, no, no. Jo això. recordo que teníem un gran eh, convidat de luxe al fòrum, que era Javi Tajman. Sí, en aquells eh? temps, de fa, no sé, 4 o 5 anys, que sí, sí, ell era, bueno... Ahí sempre que el lírbu li preguntava alguna cosa i estava ja responent. Ella estava responent i bueno, sempre que hi havia alguna crítica ell també defensava sí. Doncs, sí. La, la sala. No? Recordo que va haver-hi una època on la sala Millennium eh, sonaava temes com Keko, sí. una foto en blanc i ne del canto del loco, això la macro. A eh, una sí. gent que estava acostumada a la música dents, doncs això feia una mica de, una mica de mal no? i ara diu de la vela Almena però vull dir, sí, ara... això no és nou però ja, ja, ja. en aquell moment va ser tra... un trencament no? una ruptura amb el que s'havia fet abans i clar, molta gent de, de la web del, del fòrum que era a fi a l'estil dents d'abans, esclar, els hi va sobtar de fet a tots els va sobtar i bueno, sí, hi va haver-hi algun que altre comentari molt fort eh, per part de, bueno, de totes les parts Bueno, eh, són coses que, bé, que a vegades passen, queden allà però va servir, escolta, tu també a, a base de fotre cany a tots els del fòrum, vam arribar a aconseguir Vam els el canvi de rumb Sí, sí, eh? sí, Aquest sí, era sí. l'eslògan de, del final de temporada, de la sisena o setena temporada. Uh -huh, uh -huh. Eh? Eh? El canvi de rum va ser es va produir. Eh? Sí, sí, sí, i van abandonar i van abandonar els quecos, van abandonar doncs això, el canto del loco, que no són els temes, però clar, una discoteca com Millennium, la, la, la catedral del Dens, doncs a això doncs, sorprèn una mica. una ruptura molt gran i es calleria un públic fidel de caixans i és clar, bueno. Veure, evidentment tothom pot fer el que vulgui, però a veure, notes vam es va posar, bueno, una mica, s'ha apretat una mica en aquest sentit. Sí, sí. I, bueno, DG4, nos les batallites, tio. Assemblem-nos ja, eh. Com no passal Temps, ja. parlant de tres a quatre Fa, anys, fa, eh, fa però... bastant això V uh, posem música per la gent perquè recordem donc quins eren els temes que havien sonat. Aquí a l'incession, quins eren els temes que tu ens havias recomanat. Anem per al número 4. Pel 4 I aquest és una versió d'un tema del, bueno, del gran mestre Vasco Rosi, una versió dens Un tema que bueno, no és potser molt conegut a la versió en sí. Si. Però és un tema happy, que eh, un tema que ha agradat molt a la, gent que, a la gent del meu voltant hi ha agradat molt i ara us la presentem. Alba va Kiara, Reix dennts. Incessionsion: el Magaz dens dels Països Catalans. 4. Avui tenim a DG4 que ens està fent un fantàstic top set de la música que ens havia arribat a portar fa molt i molt de temps, fa com cosa de 10 anys, 20 anys i tal. Sí, el 30, Això és el temps que sonava abans. Sí, tant. Anem al podi. Ara la medalla de bronze més a més, parlant de que fa molt de temps, justament la cançó Perdido en el tiempo. I què fas, Perdido en el tiempo? Eco, Perdido en el tiempo, versió de sigut No ha estat preparat, eh? Que bo, que pero sí, ¿eh? Venga, <laughs> cuáles. <cuatro. laughs> Preguts en el temps, eh, ens volem trobar la, el camí, al final. Estem intentant retrobar nosaltres mateixos. Escolta, has estat molt professional, eh, dient a, a aquesta frase d'abans, eh, per la pèrdua en el sí, temps. Eh? No. No sí, no has sigut preparat, eh. Bueno, sí, Existeixo. sí, digues la veritat. A veure, no, home, no, només faltaria. Molt bé, DJ Quartz, parlant de la música actual, doncs com ho veus tot això? Què tal? Com veig la música? Sí. A veure, jo crec que... La música igual que l'economia està una mica en crisi, no? per, o sigui, per mi per dos motius, no? Per una banda, per la música més aviat en general, no? per una banda que per la gent jove que ha crescut ara, les noves generacions, per ells o el valor de la música és 5 minuts anar al descarregot de torn, sí. descarregar, escoltar i quan s'encansen deixar-ho a, a la carpeta de, de, de mi música, si això Sí. i no té, no té un valor realment per ells és algú de usar i tirar sí, I això sí, és un sí. problema que jo crec que més que penalitzar-lo a la gent que descarrega jo, crec, jo no crec que sigui tan aquest el tema perquè si ho fa tothom no, veure, molt, algú fa jo crec que és un problema d'educació sí. en el sentit de que potser caldria fer més educació musical i que la gent valorés més o que és un, un tema musical perquè la veritat és que hi ha molta gent que hi, hi viu i ara no hi pot viure ningú degut a tot això per una banda això i per altra banda jo crec que també cal que surtin temes millors, en eh, música no? en el estil electrònic, per exemple, crec que el house, el dance, tot ha d'innovar una mica que surtin més temes bons, però no bons perquè la ràdio es posa 50.000 vegades sinó bons perquè, sí. estres, perquè criden l'atenció no? sí. en el seu moment el dance del Gigi d'Agostino va cridar l'atenció un determinat house també va cridar l'atenció Ara anem una mica... Ens falt, no, també notem a falta això. Esclar, jo crec que aquests dos, aquests dos són les grans claus a que no treballem un bon moment en, en, en música ara mateix. No, no. Però bueno, esperem que ja tot anirà millor, ja ho veurem. Però respon a la pregunta, molla El dents està mort? El dents està... en coma, jo diria. En coma. Perquè bueno. encara hi ha gent que té la màquina que el manté viu. Hi ha una sèrie de persones que encara però és, un, és un estil d'amater potser el dance actual a veure, ara mateix no surten temes editats pràcticament amb, amb contagodes jo crec que ara mateix si ets productor i vols fer dance, tu has de plantejar pràcticament com un hobby Molt bé. Sí. això és el que hi ha, és l'opinió del de DJ4 jo, jo i, et, eh, i és el que pensem molta gent eh? però bueno, dir, És que bé de fet és la realitat dir, no. número 2, plata anem a la medalla de plata uh, bueno, aquest és un bootleg Aquí tinc preguntades per Gigi D'Agostino, on doncs aquí voleis aquest bootla que és Disco Bla, és una versió que de, o sigui, més que el tema de Nausica de Disco Discowah amb el bla bla bla de Gigi D'Agostino. Ah. És una versió que la va fer Gigi Morgan d'Itàlia. Sí. I bueno, és un tema que és interessant, eh, ja veureu, ara ara horeu el, el sample del bla bla bla. És una French France amb bla bla francesa bla. bla, bla. Ara ho <ríe> Vale, vale. És que DJ4 em diu, espera, espera, vale, vale. No, és que estava esperant el bla bla bla, però... Com, com t'he dit, t'havia... Et... Ai, que m'has portat la que no tocava. No, no, no, no. Ah, vale, va, vale. és aquesta, és aquesta, ara ho veureàs, ara ho veureàs. Vull dir que, tal com he dit, he portat diferent tipus de dents. Diferents idiomes, diferents estils. I ara, ara bé, ara bé. Número 2. DG4 Arriba el moment de, del comiat eh, Quasi, quasi DG4 comiat passa. Quan tu passes bé, que ràpid passa eh? Eh, eh que, sí? que bueno, mira oh. Bueno, ara ha arribat el gran moment Sí, senyora família <laughs> Número 1 És el número 1, el que havia sigut bueno, jo crec, Podríem dir que encara és El meu ídol L'himne oficial del dance De l'impsessió eh, sí. <laughs> És la versió del domàssi de Dinamarca el tema és l'Ara Fabian, I will again, el tema a l'original segur que el coneixeu, però la versió ens va encantar a tots i la recuperem per un dia. Aquest és el número 1 d'aquest top 7. Aquest tio és el meu ídol, sempre ho he estat. Domassi, Domassi Arbeggio, no? no? Domassi Albreggio. Al, al, Albreggio? Albreggio. Albreggio. Albreggio. Eh? Sí. És, uh... sí. tot i que sembla italià, és de Dinamarca. Dinamarca. Eh? Dinamarca. Allà, Déu-n'hi-do, Dinamarca, els fans que hi ha, eh? per cert. Encara en aquests, en aquests temps, eh? hi ha molt de fan allà i és d'agrair, per, per l'estil Skill Dense encara. Barça del I will love again, Sony. In a focused darkness És que ja la, la cançó original és bona, eh? imagina't la versió L'original m'agradava molt A mi també a mi també. Recordo amb el videoclip i tal no sé, Era molt, molt bona eh? Lara Fabian, I will love again Remix Domasi uh, for DJ4 eh? sí, sí, la <laughs> és, el que, és el que deia a l'inici És un, un crac aquest noi i ha fet, A més a més a part d'aquest ha fet altres versions increïbles eh? D'altres temes versió de La, la Dona o algo així sí, La Dona o de Queen o alguna cançó també La Dona eh, sí? un altre nom que és Hotel the Del Delight Sunlight Sonata, que és un tema bastant curiós Està bé té molts temes interessants eh? aquest, aquest noi 4, no tenim temps per més Em sap acaba. molt de greu Man, sí, sí, sí. Abans ha estat... l'incessió havia durat dues hores Ho podíem allargar una mica sí, més ja, però Aquí no tenim marge de maniobra Però bé, està greu, però bé, molt, bé. Però molt guapo, moltes gràcies De veritat em feia molta il·lusió doncs, que tornessis Aquest, Aquesta era la idea del programa que tenia I l'hem complert doncs perfecte, Estic molt content perfecte. Gràcies a vosaltres per convidar-me A tu, eh, que et molt bé la vida Igualment. A veure gràcies. si respons una mica més, que jo quan dic DJ4, la gent em diu, "Hostia, encara hi és aquest tío?" Oh, A veure si respons una mica més. A veure de eh? tornar més força, veig. A veure si en graves alguna sessió de tant en tant Vinga, per l'inception i prometo gravar-ne alguna. I això cap faci molt bé. Igualment i gràcies. Fins aquí l'Incession 0... No, 0, no. 2010 04, especial DJ4, moltes gràcies a tots, ens veiem la setmana que ve amb secció de Circulant i Drink Guardians. Salut a Cents Cordials de DJ Barbas, ens veiem, adeu, gràcies. Incession, el magasin d'ens dels països catalans.